Розділ 13. Піднієш шай ствол рушниці до самого носа, Муста з цікавістю принюхався і тут же поморщився від неприємного запаху. «І скільки в'янки таких штук?» – запитав він похмурого повісника. «Я нарахував кілька сотень на стінах їхньої фортеці, і священик сказав, що це число приблизно правильне – мій карт». З усе ще теплою гвинтівкою в руках Муста почав ходити взад перед полем, скриплячи важкими чоботами по товстій кірці насту а їхні великі смертоносні гримівки. Я їх не бачив, відгукнувся оповісник незворушно. Як не бачив? Скинувся Муста. Вони їх сховали. Хіба ви не зайшли в їхнє селище, щоб роздивитися ці штуки? Запитав Муста спокійно. Ні, мій володарю. Оповісник нервово смикнув плечем. Чому ні? Їхній ватажок виказав відкриту нам, м'яко заговорив той. Я вдарив його, щоб дати їм урок, але його люди направили на мене сотні вивергачів грому. Священик уже говорив мені про їхню силу, і я знав, що ми всі помремо, якщо я наполягатиму. «І тоді ти відступив?» – тихо запитав Муста. Оповісник лише кивнув у відповідь. Не кажучи більше ні слова, Муста продовжував міряти широкими кроками поле, доки не дійшов до людського тіла, розпростертого на снігу. Мрець витріщав свої широко розплющені очі. Цівка крові повільно сочилася з рани на його грудях. Муста ногою перевернув тіло і опустився поруч із ним на коліна. Він розтулив рот від подову, глянувши на зяючу рану на спині людини, і, щоб обстежити її докладніше, сунув в отвір палець. Металева кулька пройшла прямо крізь тіло, сказав Муста самому собі. «Я розповідав тобі, мій карт, про мого верхового», – зауважив оповісник. У нього потрапило понад тридцять таких штук, і він помер ще до того». Я купав. Його буквально розірвало на частини. Муста підвівся на ноги і озирнувся. Більше ста кроків, приблизно та сама відстань, на яку стріляють наші луки, спокійно промовив Кубата. Ця худоба нато небезпечна, жорстко кинувалем, шаман клану, дивлячись на оповісника таким лютим поглядом, наче той був відповідальний за появу Янки. Ти повинен був залишатися там, боти, доки самі руси не знищили б їх». Я вважав, що важливіше повернутися і доповісти обстановку до того, як почнуться великі снігопади. Якби я залишився, це зайняло б занадто багато часу і показало б, що ми боїмося. Коли худобі наказують, вона підкоряється. Я впевнений, що Янки вже мертві. І до того ж, тихо додав оповісник, вони ж теж усього лише худоба. Як оповісник в впорався із завданням, заявив Тула, стаючи на захист племінника. «Якщо хто-небудь із них ще залишиться там після нашого приходу, я впевнений, що старий Кубата легко прикінчить їх». Кубата подивився на Тулу, ощирився, оголивши свої жовті зуби. «Я впевнений, ти будеш щасливий поїхати зі мною», – незворушно відповів він. «Я не боюся худоби», – відрізав Тула, «і, як я зрозумів, наш головнокомандувач теж не боятиметься». Тихо пробурчавши щось, Кубата взяв рушницю з рук мусти. Ця зброя перетворює худобу на вбивці. Вони вже бачили, що один із нас помер від цього, і я вважаю, що Вульті вчинив дурненько, коли приніс у жертву Верхового Просто для експерименту. Тепер вони знають, що можуть убити нас. Але їх там тільки жменька, сказав Тула. Усі замовкли на мить, кожен занурився у свої думки. Нарешті Муста повернувся до Алема. «Принесіть мені інше пристосування», – скомандував він. Відійшовши в бік, шаман кивнув одному зі слух, які тримали коней, поки їхні господарі сперечалися. Наблизився прислужник, несучи перед собою довгий згорток, загорнутий у шкіру, і вручив його шаманові. Алем швидко розгорнув згорток і простягнув пристосування мусті. Усі підійшли ближче, щоб розгледіти його. На перший погляд пристосування здавалося таким самим, як рушниця, принесена оповісником, але було громісткішим і важчим. Погляньте сюди, сказав Кубата, вказуючи на затвор рушниці і потім на іншу зброю. Та, що від Янки вдаряє по крихітному металевому конусу, висікаючи іскру. А в цьому старому просто є шматок бичівки, який горить. Вивергач грому, що належить Янки, легший і краще зроблений, ніж старий, той грубіший. Коли його було виготовлено, звернувся Кубата до шамана. Його було підібрано 15 обертів тому, згідно з таємною хронікою, Сказав шаман, у той час, коли наші люди жили біля синього моря. Два величезних кораблі з'явилися з світлового тунелю. На борту їх були скоти з темною шкірою і чорними бородами. Ми спіймали одного, інший втік, і відтоді його не бачили. Вони вбили багато тугар перед тим, як ми поласували ними. Ці скоти, що прийшли зараз через браму світла, схоже, принесли із собою досконаліші пристосування для вивства, тихо сказав Кубата. Якби тільки ми могли закрити назавжди ці брами, створені в старий час, думав про себе Муста, розглядаючи аркебузу рушницю, які він тримав в обох руках. Кожен новий вид худоби, що прибувала, було все важче приручити. Добре б знайти секрет воріт і навчитися закривати їх, але зараз не було часу думати про такі речі. Муста оглянув людей навколо себе і перевів погляд на степ, що розстилався перед ними. Його чоботи майже зовсім потонули в глибокому снігу. І не може бути й мови про те, щоб перевозити всі 100 тисяч юрторди. Посилати воїнів уперед було б небезпечно, адже для їхніх коней важко добути фураж. Щось підказувало йому, що приносити стоянку потрібно зараз. Але це неможливо, у кланах усе ще було неспокійно через порушення звичного графіка та з'єднання двох років в один. Як би він хотів, щоб колесо було вже вище. Дні ставали довшими. Минуло лише два темні місяці після найкорочого дня, ще один темний місяць, і можна починати. Муста подивився на тих, хто стояв поруч. «Коли сніг почне танути, ми будемо готуватися до переїзду. Рано чи пізно нам доведеться зробити це», – промовив рівнем Тономубата, вказуючи пальцем у бік міста, що належало Мая. «Ми з'їли майже всіх, хто там є», – сказав Алем. «До наступного місяця не залишиться жодної скотини, яка не перехворіла б на віспу». Усі вони стануть нечистими і непридатними в їжу Навіть шкода їх Муста кивнув на знак згоди У дитинстві в нього був один із їхньої породи для гри Муста навіть майже полюбив його і дозволяв йому їздити верхи поруч із собою Коли він помер, упавши з коня, Муста ридав при всіх і не хотів дивитися, як його їдять До сьогоднішнього дня це був єдиний раз, коли він відчував жалість до худоби він знав, що, коли Орда знову поскаче на схід, місто має стане містом духів, якщо, звісно, у худоби взагалі є духи в потойбічному світі. Одного вечора він йшов їхнім містом один, спостерігаючи, як виносять тіла мертвих, а їхні дитинчата й самки ридають від горя. Він звик до цього, тому що худоба завжди плаче, коли її ведуть на бійню. Але зараз усе було по-іншому, увесь народ плакав, наче відчуваючи, що зникне назавжди. Що справді налякало його, так це той випадок, коли кілька скотів із тих, кого не було обрано для бойні, наблизилися до нього з прокльонами, сповнені люті й ненависті. Наподив мусти, один із них витягнув кинджал і кинувся на нього. Звісно, і нападника, і всіх свідків цього бунту закололи, але вони померли, проклинаючи його. Він звик до того, що худоба іноді чинить опір, коли її ведуть на бійню, але цього разу було по-іншому, це був майже акт відчаю. Закон, згідно з яким у разі непокори одного з них знищувалася ціла тисяча, схоже, нічого не означав для бунтівників. Невже Вічай робив худобу небезпечною? Розмірковував він. Невже в них є дух гідний поваги? Він із сумом обернувся і подивився на місто. Дивно, наскільки схожими і водночас відмінними один від одного були різні види худоби. Усі вони виглядали практично однаково, і, мабуть, у їхніх примітивних душах знаходилося місце для любові до собі подібних. І все ж ця різноманітність виглядала дуже дивно. Кожен вид зі своєю мовою, звичками, зі своєю кумедною вірою. І смак їхнього м'яса теж різний, сухо подумав він. Деякі з них навіть уміють робити цінні речі, золоті й срібні прикраси, килими зі складним малюнком, канини, сідла й луки зі стрілами. Тисячі таких умільців пресувалися разом з ордою, Створюючи вироби великої цінності, і про них дбали, як про дорогих коней Багато хто з них помер від віспи, і Муста вже помітив, що деякі зіпсовані або втрачені речі без них неможливо відновити Чи не стали ми занадто залежними від нашої худоби? Думав Муста Вони завжди були тямущими і добре засвоювали уроки, що прищеплювали покірність Орді Багато хто навіть процвітав за її правління Невже ціянки якась нова порода? «А що їхні машини, про які ти говорив?» Звернувся Муста до оповісника. «Я бачив деякі з них. Священник сказав, що їхнє водне судно може рухатися без вітру і весел. Деякі з вождів кланів засміялися. Цього не може бути, прогавкав тула. Вода для худоби, а не для таких, як ми. Яке нам діло, чим вони займаються на воді? Я також бачив, як вони клали на землю металеві смужки». Священник не зміг пояснити цього. Мені здається, це марна трата хорошого заліза. Це цікаво, зауважив Кубата. Може, вони спеціально хочуть показати нам, що в них є більше заліза, ніж їм потрібно. Або це в них таке заклинання. Припустив Алем. Усі дивилися один на одного, але ніхто не знаходив відповіді. Чи можуть вони виготовити такі нові штуки до нашого приходу? Запитав Муста, беручи рушницю. Це вимагатиме сильної магії або великих машин, сказав Алем, зробивши крок уперед і взявши рушницю, щоб розглянути її. Я ніколи не бачив раніше такого порошку, який був насипаний у бочку, і думаю, що він прийшов зі світу Янки. Худоба досі не робила таких речей тут, у Валденії. Може, тільки досі, сухо кинув Кубата. Тула й деякі інші вожді засміялися. Худоба є худоба, проревів махту карт. Годиться для бійні а не для війни. Чи зуби Кубати настільки затупилися, що він буде тепер ховатися в юрті примуканні худоби? Кубата повернувся до Махту, його рука потягнулася до піхов. Посміхаючись, Махту почав витягувати свій меч. «Давай, старий!» – проричав він. «Якщо пролється кров одного з вас, заревів муста, я своїми руками вебею обох». Махту подивився на каркарта. На мить у його очах промайнув виклик, але потім, сховавши свій меч у піхавеї, він зневажливо усміхнувся Кубаті, наче кажучи, що його врятувало лише заступництво вождя. Тремтячи від гніву, Кубата повернувся і зашкутильгав геть. «Ми нічого не можемо зробити з цим зараз», – спокійно промовив Муста, вказуючи на рушницю в руках Халема. «Тут нам вистачить їжі на зиму. Колесо вже знову висить високо в небі. Але ще до того, як сніг розтане, ми рушимо в дорогу». І тоді я відправлю Кубату із загоном у тисячу воїнів уперед, щоб вони прийшли на Русь раніше Орди. До того ж він зможе очистити нам берогу від бродячої худоби, сказав Алем. Присутні пробурчали щось схвальне. Кожні кілька років вони посилали вперед експедицію, щоб знищувати худобу, яка могла б не підкоритися їм. Така худоба слугувала дуже поганим прикладом, і регулярні зачистки були необхідні. Я давно не полював на біжучу худобу, засміявся Махту. «Я піду вперед із Кубатою, хочу порозважатися». Муста не міг відхилити прохання вождя клану, але він передбачав проблеми, які неминуче виникнуть. «Якщо все вирішено, ну ми повернемося в місто і відсвяткуємо свято місяця». Пролунали гучні схвальні вигуки, у передчутті Бенкету на обличчях засвітилися усмішки, і всі поспішили до своїх коней. Муста відділився від групи і підійшов до Кубати, що стояв осторонь. «Ти не повинен був втручатися», – сказав Кубата, – його голос затремтів від гніву. Він міг убити тебе, мій друже, відповів муста. Тоді я помер би, якби мені судилося бути ввитим, а тепер мені доведеться жити зганьбленим. Дружище, сказав муста, поклавши руку на плече кубаті, ти мусиш визнати, що твоя рука, що тримає меч, ослабла. З віком це відбувається з усіма нами. Кубата подивився на свого старого друга, його очі були сповнені болю. У минулі часи таким, як махту, і на думку не спало б та говорити зі мною. Колись я міг розрубити його на дві половинки з одного удару. А зараз я ніщо для себе для тебе, мій карт. Муста розмівся, наче його старий друг видав найдурніший жарт. У молодості я скакав позаду тебе в битві при Ончі і бачив твою силу, коли ти уклав цілу дюжину мерків. Не мій батько, а ти спланував поразку мерків на півдні. Тільки завдяки тобі і твоїй мудрості тугарська орда не канула в небуття. Я можу знайти десять тисяч заб'якватих дурнів, подібних до махту, які здатні лише розмахувати мечем і натягувати лук. Але такого розуму, як у тебе, я не знайду більше ніде. Он чи був більше оберту тому, сказав Кубата. Мерки можуть знову прийти, зауважив Муста, віспа прижина їх. Голод змусить їх рухатися на північ, до наших пасовищ. Я б перший виступив проти них, якби в нас було достатньо воїнів, щоб завдати їм поразки і утримувати їхні землі За мерками знаходяться південні орди, сказав Кубата Ми поділили свій післяончі Було б нерозумно знову починати війну, бо південні клани неодмінно втрутили себе Але якщо війна прийде, мені без тебе не обійтися Твої руки не мають значення для мене, твій розум ось що безцінне Муста поклав обидві руки на плечі сивіючого воїна і ніжно струсонув його. «Ходімо в місто, на свято», – сказав він. Обидва вони, завжди такі стримані, були дещо здантежені настільки відкритим провом почуттів. «Мене турбують не лише мерки», – сказав Кубата, коли вони попрямували до того місця, де на них чекали коні зі слугами. «А хто ж? Янки! З їхніми вивергачами грому вони можуть убити не менше воїнів, ніж мерки з їхніми стрілами». Племінник Тули був ідіотом, коли пожертвував воїнам лише для того, щоб подивитися, на яку відстань стріляє зброя. Це може пробудити в русів хибні надії. Протистояти всій орді. Для цього вони мають бути божевільними, відгукнувся Муста. Ми воліли забути, мій карт, що худоба має почуття, можливо, такі ж сильні, як наші. Предки залишили нам мудрий заповіт брати в їжу тільки двох із десяти. Тоді всі можуть сподіватися, що їх не оборуть. Те, що ми даємо їм можливість розмножуватися, не використовуємо слабких, хворих і старих, вибираючи для їжі тільки найкращих, це велика мудрість. Але віспа зробила їхнє становище відчайдушним, і ціянки можуть зруйнувати те, що складалося століттями і допомагало зберегти порядок на Русі в усьому світі. Обидва ці фактори становлять величезну небезпеку. Єдина мудра річ, яку зробив Вульти, це те, що він наказав правителям Русі знищити янки негайно. Треба сподіватися, що це буде виконано, тому що вони нахабні й відчайдушні, а це робить худобу небезпечною. Муста знову згадав, що сталося в місті минулої ночі. Можливо, Кубета нато обережничав. Але вони мало що можуть зробити до походу на Русь. Якщо про що й треба було зараз турбуватися, так про цю дивну віспу. Залишалося лише сподіватися, що їхнє проживання на наступну зиму не пропаде. Мій карт, ми повинні передбачити можливість того, що худоба в усьому світі виявиться зараженою або що спосіб мислення Янки пошириться серед усіх видів худоби на нашому шляху, сказав Кубата спокійно. Муста глянув на свого друга. Так часто Кубата озвучував думки, що прийшли йому в голову лише мить до цього. Наче свідомість одного була якимось дивним чином пов'язана зі свідомістю іншого. Тоді ми помремо, пригнічено сказав Муста. Мій володарю, ми повинні навчитися думати, різко заперечив Кубата. До приходу худоби ми жили, зираючи провізію і полюючи. Тепер ми стали залежні від худоби як від єдиного джерела їжі і ніколи не думаємо про те, що вона може захворіти або збунтуватися. Але худоба принесла нам коней, і ми повинні навчитися, якщо знадобиться, використовувати і їхнє м'ясо, розводити їх, щоб вони могли замінити нам м'ясо худоби. Але худобі і так ледь вистачає корму. Тільки їхня знать їсть м'ясо, а ми забираємо решту. Значить, настав час навчитися вирощувати це м'ясо, зауважив Кубата. Ти думаєш, ситуація настільки погана? Тихо запитав Муста. Я думаю, кинув Кубата, що ситуація досить погана для того, щоб подумати про можливість харчуватися м'ясом наших коней. Ніколи, проричав Муста, коней ледь вистачає для верхової їзди і перевезення нашого скарбу та сімей. «Чи ти хочеш, щоб ми принизилися до того, що стали б знову ходити пішки? Краще померти. Кінь вищий за худобу, недобре їсти його, навіть якщо він постарів і не може більше служити нам. Мій володарю, я думаю, ми повинні обміркувати навіть рішучіші дії, які доведеться вжити до того, як криза мине. мене». Муста мовчав, не в силах відповісти. Дійшовши до коней, вони взяли поводи у слух, що чекали на них, і сіли в сідла. Потім вони стали спускатися вниз пагорбом. Раптом Муста осадив коня і обернувся до слух. «Пошліть кого-небудь підібрати цю худобу», – прокричав він, вказуючи на людські тіла, що лежали на снігу. «Це чудова їжа, і не можна дати їй зіпсуватися. Меладі, давай повний хід!» – закричав Фергюсон. Ендрю відчував велику спокусу діти подалі, але Фергюсон міг подумати, що він не цілком довіряє його інженерним здібностям. У натовпі суздальців запанувала очікувальна тиша. Калинка влаштував їм годинну перерву, щоб вони змогли стати свідками великої події. Паровоз уже випробували напередодні, щоб упевнитися, що все працює як треба. Найгірше сталося тоді, коли Фергюсон підняв двигун на блоках, і з наповненою вщерт топки вирвався стов пари. Ендрю наказав Фергюсону відійти вбік, через нещасний випадок міг загинути один із найцінніших громадян на Русі. Молодий інженер Певнений у своєму створенні, став бурхливо протестувати, але суворий погляд командира змусив його підкоритися. Машина показала себе у випробуваннях із навантаженням з найкращого боку, але все жендрю було трохи неяково, коли Меладі відкрив дросельний клапан. Паровоз випустив клуби диму, засичав пар, що вирвався на свободу, і колеса почали повільно повертатися. Пихкаючи і похитуючись, паровоз рушив уперед, тягнучи за собою дві вагонетки і платформу. Ендрю стояв на ній разом з іншими важливими персонами, намагаючись з рівновагу. При цим видовищем суздальці застигли на місці, роззявивши рот, тоді як Янки, які проєктували і будували залізницю, у захопленні закричали. Меладі дав свисток, що весело верещав, а паровоз почав набирати швидкість, і сотні робітників вітали його гучними криками. «Ну ви, Янки, дайте!» – закричав Калинка, що сили трясучи руку Ендрю. «Почекай, це тільки початок», – відгукнувся Ендрю, радіючи вже досягнутому. Виїхавши з будівельного майданчика, паровоз пропихтів повз фортлін-колєн, усе більше прискорюючи хід. Коли він дістався до повороту на Суздаль, Суздалець-стрілочник просигналізував, що шлях вільний. Паровоз, ричачі, минув поворот і рушив угору гору пагорбом до майстерень. «Не менше 15 миль на годину», – прокричав Фер'юсон, радіючи, як школяр новій іграшці. Тепер, коли в нас є краща сталь для котлів, справжні токарні верстати і інструменти для різання по металу, можна зробити досконаліші циліндри, і у мого наступного паровоза буде вдвічі більше кінських сил. Будемо сподіватися, що цей залишиться цілим, нервово зауважив Еміл. «Та ви що? Уотервіль, чорт забирай, кращий локомотив на планеті!» закричав Фергюсон, і Ендрю не міг не розсміятися, оцінивши цей жарт. Винахід виглядав як іграшка величезного розміру, розрахована на дуже вузку колію, з мініатюрним паровозом і колесами. Сам паровоз являв собою відкриту платформу, до якої був пригвинчений котел, що приводив у рух маленькі трифутові колеса, найбільший розмір, який був здатний випустити ливарний цех. Паровоз почав дертися вгору схилом, і було помітно, як він сповільнив хід від напруги. Проте, пихкаючи і випускаючи пар, він продовжував рухатися. Фер'юсон перестрибнув із платформи на дров'яний тендер, а потім і на паровоз. «Краще б хлопчині не підходити так близько до цієї штуки», – нервово прошепотіла Кетлін. Меладі і Фер'юсон про щось посперечалися хвилину, потім Джим вхопився за важіль дросельного клапана і опустив його до кінця вниз. Піднялися клуби диму, паровоз заревів і, напружившись, потягнув потяг нагору, пістрибуючи на нерівно покладених рейках. Люди на платформі вчепилися один в одного, щоб не впасти. Коли паровоз досяг вершини пагорба, Фергюсон не став уповільнювати ходу, і вони з свистом пронеслися повз лісопилку капітана Хайустона. Суздальці, що працювали на лісопильці, закричали від захоплення жаху перед новим дивом. Попереду замаєла наступна вершина. Паровоз ривками почав підійматися вгору, розгойдуючись із боку в бік і пістрибуючи на рейках, і млин флечера швидко зник з поля зору. Проїхавши перший ливарний цех і кузню майни, у яких робота йшла повним ходом, вони продовжили свій шлях. Наступні три милі вони ямчали вже вниз, через поля, де ліс, що ріс раніше, був зрубаний для будівельних потреб і стерчали тільки пені колись могутніх дерев. Обігнувши пагорб, Фер'юсон дав свисток і, побачивши попереду сколочену з грубих дощок будівлю станції, підняв ручку дросельного клапана вгору. Паровоз зупинився на полустанку. Важко дихаючи. Еміло зернувся. «Цей хлопець ледь нас усіх не загробив», – поскаржився доктор, злізаючи з платформи. «Хто знає, можливо, він нас усіх врятує», – заперечив Ендрю, спригнувши слідом за ним і подаючи руку Кетлін. «Це було здорово», – великодушно сказала вона Фергюсону, який підскочив до них, сповнений юнацького запалу. «Майже 20 миль на годину на рівнині, — з тріумфом оголосив він. «Тільки не НАТО захоплюйся», – коли будемо повертатися, застеріг його Джон Майна, щищаючи сажу з мундира. Колія на пагорбі прокладена з нормальним ухилом, відгукнувся Джим трохи ображеним тоном. Джон не хоче сказати нічого поганого, заспокоїв його Ендрю, як батько, що намагається примирити синів. Меладі, який знову вхопився за важіль, потихеньку повів поїзду перед, під низький міст, до якого був прикріплений дерев'яний жолоб, протягнути до великої, що нагадувала коробку, рубленої будови. Коли перша з вагонеток досягла жолоба, суздалець, що стояв поблизу, подав знак кільком робітникам, які перебували на даху будови. Вони відкрили дверцята, розташовані прямо над жолобом, і по ньому ринув потік руди, за секунду наповнивши вагонетку. Зачинивши дверцята, вони дочекалися другої вагонетки і завантажили наступну партію руди. Майже 20 тонн з гордістю промовив майна. «А коли буде готовий бангор, ми зможемо перевозити 50», «А то сто тонн», – вставив Фер'юсон. Усміхнувшись, Ендрю тепло потиснув йому руку, і цей маленький знак похвали наповнив їх обох почуттям задоволення від досягнутого. «Скільки часу нам знадобиться, щоб прокласти дорогу до вугільного родовища і цеху з виробництва коксу?» – запитав Ендрю. «Два місяці», – відповів Майна. «Але ви вже проклали там чотири милі колій, минулого тижня ти казав, що все буде закінчено до наступного повного місяця», – сказав Ендрю. Це все через ранню відлигу заступився за майну Фергюсон. Ми робили заміри, коли земля ще була вкрита снігом. Там є кілька боліт, які треба засипати. Ми виявили це минулого тижня, після того, як сильний дощ трохи розм'якшив землю. І оскільки ми прокладали колії взимку, то після відлиги доведеться підсипати велику кількість осілої землі, додав майна. Ендрю глянув на калинку. Коли земля повністю відтане... «Я планую взяти п'ять тисяч робітників на підсипання і поліпшення насипу, понад тих двох тисяч, які працюють на прокладанні колій зараз». «Мій двоюрідний брат Григорій уже формує робочі команди», – заявив Калинка. Ендрю не втомлювався дивуватися цьому чоловікові. У нього був справжній організаторський талант. І хоча спочатку їм доводилося нелегко, усі суздальці, здавалося, були сповнені бажання робити все, що потрібно. Ендрю дивився, як Уотервіль, відділивши свій поїзда, від'їхав на запасну колію. Ригада робітників розвернула паровоз і підштовхнула його до поїзда з іншого боку, щоб він міг вести його вниз пагорбом. По, по вагонах. Скомандував Меладі, радіючи, що може повернутися до улюбленої справи, якою займався ще вдома. Усі знову зібралися на платформі. Еміл Вайс дещо нервово поглядав на дві завантажені рудою вагонетки, що знаходилися тепер попереду них. По свистку паровоз рушив зі станції і, швидко набираючи швидкість, став спускатися. Маленький поїзд підстрибував на рейках, платформу кидало з боку в бік. Коли Ендрю глянув на ухил, по якому вони котилися вниз, до млина у нього перехопило подих. Шість суздальців налягли всім тілом на важкі дубові важелі, що слугували гальмами. Дикий скрегіт розривав повітря, з під коліс потяга, що нісся вниз, на всі боки летіли іскри. Ендрю подивився на Кетлін яка прилякано присунулася до нього. Рука Кетлін ковзнула в його, і Ендрю притягнув її до себе. Минуло вже багато тижнів відтоді, як вони доторкалися один до одного в останнє, і він відчув, як холодок захоплення пробіг по його тілу. Останні два місяці у них не було ні хвилини вільного часу, він безперервно мотався у своїх справах, а вона з головою поринула в нову роль викладача медицини в організованій нею школі, що готувала медсестер для майбутньої битви. Минали тижні, а вони не бачилися один з одним, і він був дуже здивований, коли цього дня його пропозицію взяти участь у поїздці було прийнято з ентузіазмом. Паровоз із гуркотом промчав повзливарний цех, млин і лісопилку. Навіть Фергюсон виявляв ознаки нервозності від цієї скаженої їзди, а Кетлін весь цей час була так близько до Ендрю. Вони спустилися з пагорбів, і попереду показався Фортлін Колєн. Стрілочник, що вискочив до поїзда, перевів стрілку. Паровоз різко повернув, і на секунду Ендрю здалося, що він зараз зійде з рейок, але то продовжував сідувати своїм курсом і, промчавши через міст, попрямував на північ, пролітаючи повз селища. Люди на платформі розслабилися, оскільки найгірша частина шляху залишилася позаду, але Кетліну все ще стояла поруч з Ендрю. Наблизившись до пологого спуску, вони в'їхали в гай струнких високих сосен, що утворили зелений коридор. Нещодавно їх здиралися на напаливо, але Андрю чомусь не міг змусити себе зробити це. Війна чи не війна, але він наказав не чіпати цю частину лісу. І тепер, коли сосновий запах нахлинув на нього, він був задоволений, що прийняв таке рішення. Піднявши голову, він радів ніжним променям сонця, що пробивалися крізь верхівки сосен, і, глянувши куточком ока на Кейтлін, він побачив, що вона теж отримує задоволення від цього видовища. Поїзд прогримів ще по одному мосту, і ліс почав розступатися. Вони минули те місце, де Михайло зустрів їх, коли вони вперше прямували до Суздаля. «Цей чоловік усе ще колобродить десь на сході», – подумав Ендрю. Він об'єднав міста вазимуй Псков і зайняв місце Івана, який загинув, як і бороз, під час повстання. Туди ж втекли всі ті, хто волів жити по-старому під владою Тугар, і це в багатьох відношеннях було на краще, оскільки на тих, хто залишився, можна було покластися». Ендрю сподівався, що тугари не зірвуть свій гнів на сотнях тисяч тих, хто не хотів їм чинити опір. Вони підіймалися з долини, і в далині вже виднівся Суздаль. З появою поїзда пролунав віддалений гул вітальних криків. Поїзд мчав уперед, стіни міста ставали все ближче. Меладі дав свистком сигнал стрілочнику, який направив поїзд на північ, в об'їзд міста, оскільки в південному напрямку будівельні роботи ще не були закінчені. Усе навколишнє було просто неймовірно, і це наповнювало серце Ендрю захопленням. Суздаль височив перед ним, як величезна декорація середньовічної казки. Його рублені хатки, цибулісті дахи теремів, шпилі і хрести над церквами, здавалося, хрустіли в ранковому морозному повітрі. Поїзд, дзенькаючи, проїхав крізь ворота за бруствором, де тисячі робітників працювали над будівництвом зовнішньої лінії укріплень. Усе місто ніби застигло, його в страху і подиві спостерігали за тим, як Уотервіль, пихкаючи, проїжджав повз, а Меладі весело давав свисток і вітально махав рукою. Калинка заліз на вагонетку з рудою і став відтанцювати, весело розмахуючи руками. Ендрю і інші сміялися з його кривлянь, розуміючи, що в такий спосіб хитрон заспокоює страхи, які можуть виникнути в багатьох при вигляді цієї дивної штуковини. Проходя вздовж східної стіни, Колія досягала північної околиці міста і повертала на схід, прямуючи вздовж берегів річки війни до великих майстерень. І ось показався кінець шляху. Паровоз сповільнив хід і зупинився. З полегшенням зітхнувши, Еміл першим зістрибнув на землю, інші наслідували його приклад. Підійшли кілька суздальців і почали прикріплювати канати з одного боку вагонетки з рудою. Два міцні мужики вибили з-під неї клини. Потягнувши за канати, вони перекинули бункер. Руда висипалася на землю, і тут же бригада робітників почала перекидати її на віз, запряжений ломовими кіньми. До них підійшов Меладі, широко усміхаючись, його обличчя і руки були забруднені в машинному маслі. Літає, як птах. Трохи підтікає біля циліндрів, і колеса треба трохи підігнати, але для першої спроби зовсім непогано. Проїдемося, подивимося, як просуваються справи. Звернувся Ендрю до присутніх. «Багато чого, як я і сподівався, було зроблено минулого тижня, сер», – сказав майна. «Гаразд, майор, показуйте дорогу». Усі залізли у візок. Калинка сів попереду, взяв віжки і пустив двох потужних коней рисю. Проїжджаючи вздовж споруджуваної залізниці, вони бачили сотні людей на насипу, тоді як інші тягли прив'язані до спин кошики, згинаючись під тяжкістю щебеню. Калинка добродушно перекидався жартами з робітниками. Кілька разів він спригував із воза, щоб обмогти ділом або порадою, після чого швидко вскакував назад, і вони їхали далі. Він природжений політик, ворочує рейки, щоб продемонструвати, як він близький до простого народу, кинув еміл, коли калинка вкотре спригнув із воза і заходився допомагати робітникам викупувати камінь із промерзлої землі. «Старий Авраам номер два», – сказав Ендрю, і всі засміялися. Вони зупинилися перед величезним майданчиком шириною в чверть милі. На майданчику товпилося кілька тисяч осіб. Ендрю наказав зупинити візок і зістрибнув із нього. Ганса. Старий сержант повернувся. Обличчя його було роздратованим. Побачивши Ендрю, він знову повернувся до солдатів. «Рота!» «Струнко!» Сотні його підопічних витягнулися, притиснувши до плеча дерев'яні палиці, що замінювали їм мушкити. «І ви називаєте себе солдатами!» закричав Ганс. Але його російську важко було зрозуміти, і, махнувши рукою, він вибухнув потоком лайки англійською. Проте солдати, здавалося, його зрозуміли, оскільки вигляд у них був засмучений. Ендрю підійшов до Ганса і почекав, поки той висловить усе, що в нього наболіло. Випустивши пар, Ганс повернувся до Ендрю і віддав йому честь. «Сер, рота 1-го Суздальського полку вважатиме за честь бути проінспектованою вами, сер. Дякую вам, сержанте». Рота, на караул. Солдати підняли свої дерев'яні палиці і застигли, дивлячись прямо перед собою. Ендрю попрямував уздовж строю, а Ганс шанобливо сідував за ним. Чи можливо коли-небудь перетворити їх на справжню армію? Похмуро думав Ендрю. Люди стояли по щиколотку в місиві зі снігу та землі. У більшості з них ноги були обгорнуті у просту мішковину. Одяг їхній навіть віддалено не нагадував військову форму, але зараз було не до того. Він пам'ятав, як сіра форма армії Конфедерації, яку заколотник носили в 1862 році, змінилася на жебрацьке дранці кінця 1864-го, але навіть у найгіршому своєму вигляді вони не могли зрівнятися з немовірним набором брудних натільних сорочок і голих колін, який постав перед ним тут. Ендрю з сумом подумав, що в них навіть рушниць поки що немає. Минуть місяці, перш ніж їх почнуть випускати хоч у якій-небудь кількості. Пройшовши до кінця строю, він зупинився перед міцним чоловіком, що стояв у останньому ряду. Ти готовий убивати тугар? запитав Ендрю, дивлячись йому в очі. Чоловік зніяковіло віло кивнув у відповідь. Ви будете чудовими солдатами. Тільки пам'ятайте, що ви повинні слухатися янки, які вас навчають. Коли все буде закінчено, ми будемо складати трупи тугару у штабелі, як дрова. Ендрю поплескав новобранця по плечу. Знаючи, що його слова будуть передані іншим і рознесуться по всьому місту ще до ночі. Закінчивши огляд, Ендрю обернувся до Ганса. «Сер, ми займаємося стройовою підготовкою і за тиждень будемо розучувати дії цілого полку. Однак дуже важко в ТВК мачити цим ідіотам, що від них вимагається. Просто продовжуй, Ганса, просто продовжуй, і все». Ендрю залишив сержанта втовекамечувати підлеглим основи військового мистецтва і заходився міряти строєвий плац широкими кроками. Кілька разів він зупинявся, щоб поспостерігати за тим чи іншим солдатом, а потім помітив Готорна. Капрал сидів на землі в оточенні кількох десятків суздальців і навіть не помітив кіна, що наблизився. Він малював якісь лінії на розчищеній шматочку землі і щось пояснював солдатам, які слухали його з великим інтересом і закидали запитаннями. Помітивши нарешті полковника, усі схопилися на ноги. Готорн витягнувся перед ним і віддав честь. «Доброго ранку, сер! Доброго ранку, синку! Чим займаєшся?» Я саме поясював людям, як можна, вишикувавшись у дві шеренги, вести безперервний вогонь, а також показував їм, що зробить із ворожою армією маневр із флангів. «А чому б не сховатися, коли тугари будуть стріляти?» Запитав один із чоловіків, який, незважаючи на присутність Ендрю, не міг стримати своєї цікавості. Ендрю подивився на Готорна, очікуючи, що він відповість. «Тому що, Дмитре, якщо ми всі розбіжимося, сховаємося, ти за цим кущем, я за іншим, тугар розірвуть наш стрій. Як тільки його буде прорвано, ми не зможемо стріляти разом і наші офіцери не зможуть вести нас уперед. Ні, наш стрій має бути непробивною стіною, об яку розіб'ється ворог». Це найкращий варіант для нас. До того ж, якщо ми будемо росіяни по полю, їм легко буде обійти нас із флангів, а я показував вам, як четверо воїнів, побудувавшись у каре, можуть без зусиль перемогти десятьох. Якщо ми разом, ми можемо завадити ворогу оточити нас. Але тоді багато хто з нас помре, зантежено промовив Дмитро. Так, деякі загинуть, відповів Готорн, але якщо ви будете хорошими воїнами, спочатку помре набагато більше тугар. Дмитро задоволено посміхнувся і кивнув. "Ти хороший учитель, Готорне», – сказав Ендрю, відвівши Вінсента вбік. "Дякую вам, сер. Ти коли-небудь читав керівництво Гарді з строєвої підготовки і тактики?" "Ні, сер. Я ніколи раніше не читав нічого з цієї царини." "Що ж, синку, я думаю, тобі слід почитати Гарді. Саме підручник Гарді та сержант Шудер навчили мене цій справі. Приходь у мій штаб, я дам тобі цю книгу." «Спасибі, сер». «А як Таня?» Готорн почервонів, а присутні, почувши ім'я його дружини, добродушно розсміялися. Один із них, схопившись, показав руками великий живіт. «Ну, він ще не настільки великий, сер», – зніяковів Готорн. «Добре, продовжуйте працювати», – сказав Ендрю, віддавши честь Готорну, і пішов назад до воза, де на нього вже чекали. Вони продовжили свій шлях угору пагорбом». Коли, повернувши, дорога пішла вздовж берега війни, вони минули висохле русло річки, яке вже багато тижнів стояло без води. Дерева, що росли по берегах річки, розступилися, відкривши прямо попереду укріплення. Над руслом висохлого русла річки височив насип, вкритий, як мурахами, десятками тисяч людей, які рили землю і тягли безперервним ланцюжком свій вантаж із ґрунту і каміння. Ендрю зі супутниками замовкли, як буває з людьми, що спостерігають таку титанічну працю. Прямо картина з Біблії або історії стародавнього Єгипту прошепотіла Кетлін, яка вперше побачила цей грандіозний проєкт на власні очі. «Стіни вже більше 20 футів у висоту», – сказав Майна. «Майже пів справи зроблено». Калинка озирнувся на інших, сяючи від гордості, оскільки вважав, що ідея проєкту належить йому. Наблизившись до основи греблі, вони зійшли з воза, і за хвилину людей десять вже оточили калинку, вимагаючи пояснень. Майна попрямував до цегляної будівлі, яку переобладнали підливарний цех, інші послідували за ним. З одного боку будівлі височили цегляні труби, що досягали у висоту вже 30 футів, але ще не закінчені. З іншого боку встановлювали 35-футове колесо. Три колеса поменше були розташовані вище схилом, очікуючи, коли по них потече вода. «Ще за тиждень рівень води буде досить високий, маленькі колеса запрацюють, і тоді ми зможемо почати плавку руди», – пояснював Майна. «Але мене ще пара місяців, перш ніж потік води запустить колеса побільше. Однак зрештою вони всі працюватимуть». Майна вказав на величезну плавильну піч, яка вже набувала своїх остаточних обрисів. «Ми почнемо там. Руда і кокс завантажуються. Коли піч почне працювати на повну силу, я думаю…» Ми будемо випускати понад 8 тонн на день. Нам знадобиться багато енергії для хвостових молотів і вальцювальних циліндрів. Він показав на те місце, де група робітників будувала масивну конструкцію всередині будівлі без даху. Ми з Фер'юсоном підрахували, що зварювальну й низькосортну сталь для стволів-мушкетів краще було б випускати за старою технологією. Один хлопець із Британії на ім'я Корт висчитав це ще 80 років тому. Пізніше ми спробуємо використати новий... Безсемирівський метод виплавки сталі. Ідучи попереду, майна показував, як розплавлене залізо з печі буде ділитися на потоки. Чавун, що виливається з печі, попрямує прямо у форми для лиття гарматних стволів і снарядів. Решта проходитиме через пудлінгву піч, де робітники за допомогою важких сталевих прутів будуть розмішувати розпечену до білого масу, випалюючи вуглець. Отримані з цієї маси шматки червоної розпеченої з сталі будуть потім передаватися під падаючий молот і вальцювальні циліндри, які перетворять їх на збройові стволи та інші речі, необхідні для армії. Кулі розплавленого металу надійдуть в ще одну піч, де знову піддадуться нагріву і формуванню для виготовлення легких артилерійських знарядь. Решта піде через вальцювальні циліндри і молоти, щоб перетворитися на мушкетні стволи. На завершення майна показав те місце – де метал будуть забирати невеликими порціями, завантажувати в тиглі і переплавляти на високоякісну тигельну сталь для інструментів і затворних пружин. Це виробництво вже було пущено в хід. Тут невтомно роздмухували міхи десятки суздальців. Але найважче – це розточувальні верстати, сказав майна, коли вони вийшли з ливарного цеху. Ми можемо виплавляти грубі артилерійські стволи прямо у формах, але для того, щоб вирізати гладкий і «головне», Ідеально прямий рушничний ствол нам потрібно сконструювати важкий розточувальний верстат. Для його ріжучої кромки знадобиться чимало високоякісної сталі. Те саме стосується стволів-мушкетів. Виготовити їх, загинаючи прокатану сталь навколо форми, неважко, але потрібно впевнитися, що ці стволи працюватимуть. Господь свідок, мені б дуже хотілося, щоб ми могли якнайшвидше організувати масове виробництво рушничних стволів, але це ручна робота, і піде ще багато місяців на виготовлення необхідних для цього інструментів Слава Богу, у нашому підрозділі знайшлося співдюжини людей Знайомих із виготовленням інструментів і фарб, інакше нічого б не вийшло Він поглянув туди, де навколо кожного янки товпилася група суздальців учнів Вони намагалися за кілька тижнів досягти майстерності, на володіння якою зазвичай йшли роки Через відкрите вікно Джон показав на будівлю, що височила на 10 ярдів над руслом річки Пороховий завод Має запрацювати за місяць Але для цього нам потрібна додаткова сировина, особливо нітрати Збір урожаю з міських виралень і сільських хлівів іде занадто повільно Не вистачає буквально всього, поскаржився майна Стара ливарня працює на повну силу, випускаючи рейки і машини для ферм Флетчера, але цього недостатньо Наші залізничні колії були б на три милі довші, якби ми не перетворювали частину металу на плуги, культиватори й борони. Мені потрібно більше енергії, більше кваліфікованих робітників, руди, коксу або вугілля, а в першу чергу металу, щоб робити машини. «Роби, що можеш», – сказав Ендрю спокійно. Він помітив, що Джон, який перебував у безперервному напруженні, став виявляти ознаки втоми, – говорив на різко. Ендрю знав, що занадто завантажує свого заступника. Насправді він перевантажував їх усіх, і вони працювали не покладаючи рук день і ніч, але він нічим не міг їм допомогти. «Я знаю, ти робиш усе, що в твоїх силах, Джона, сказав Ендрю. «Але моїх сил недостатньо», – втомлено зауважив майор. Ендрю не міг зрехати своєму заступнику і тому тільки подивився йому в очі. «Я знаю», – прошепотів Джон, – «не можна падати духом перед людьми». Ендрю кивнув у відповідь. Намагаючись видавити із себе усмішку, Джон відвернувся і пішов назад до ливарного цеху. «Здається, ми загубили калина біля однієї з робочих бригад, а Фергюсона на якомусь диспуті в ливарному», – сказав Еміл. «Щодо мене, то я прямую назад у місто, хоча взагалі-то сьогодні прекрасна погода для прогулянки». Ендрю глянув на Кетлін. «Думаю, нам із міс Орелі дійсно не завадить прогулятися», – зауважив Ендрю. Доктор, усміхнувшись їм обом, пішов. «Як ви жили весь цей час?» – запитав Ендрю, відчувши раптово нахлинуле хвилювання. Уникаючи людних місць, вони повільно попрямували геть від ливарного цеху через поля. «Ендрю, жінки хочуть вчитися. Я вже трошки розумію їхню мову, і Таня дуже допомагає з перекладом. Але все одно це приблизно те саме, що намагатися за помахом руки чарівника перенести їх через тисячу років». Щоб відволікти її від сумних думок, Ендрю махнув рукою і клацнув пальцями, але вона навіть не посміхнулася. Можна, звісно, спробувати силою змінити все це, але традиції тут помирають дуже повільно. Люди знають, що зворотного шляху в них немає, проте багато хто шкодує, що повстав проти старого ладу. Проте вони це зробили, і тепер мають нести за це відповідальність. Але вони не зробили б цього, якби нас не принесло сюди». М'яко зауважила Кетлін. «Ах, Кетлін, як би я хотів, щоб цього справді не сталося. Там, удома, початок осені 1865 року. Може, війна закінчилася, але для нас вона триває. Однак я смію сказати, що навряд чи ви можете, дивлячись на Таню та її земляків, бажати їм, щоб вони були захоплені тугарами, кинуті в забійні ями і заїдені. Ні, Ендрю, я не можу», прошепотіла вона, наблизившись до нього але мені так хочеться спокою», – сумно додала вона. «А я для вас, символ війни, ще один офіцер, який так досяг успіху в мистецтві вбивати, і швидше за все буде вбитий сам, перш ніж війна закінчиться». Кетлін зазирнула йому прямо в очі. «Чи може він зрозуміти?» – подумала вона. «Звідки йому знати про той біль, який відчуваєш, втрачаючи того, кого любиш, або про те, як болісно бачити смерть навколо себе?» Вона збилася з ліку, згадуючи, скільки разів тримала руку чоловіка замість його матері, дружини або коханої дочки, поки він йшов у нікуди. Щоразу разом із ним йшов шматочок її душі, і зараз, дивлячись на Ендрю, вона розуміла, що якщо дасть волю тим почуттям, які відчуває до цього дивного чоловіка, біль втрати наприкінці буде занадто великим. Він бував таким холодним, під час бою ним володівала пристрасть до руйнування, але в глибині душі вона знала, що криється під усім цим. Іноді вона внутрішньо здригалася, усвідомлюючи, що зробила з ним війна. Вона пам'ятала, як уперше побачила його сплячем на борту Оганкіта. У його доброму, е м'якому обличчі читалася майже дитяча чистота, що незабаром змінилася навіяними сном муками, які зворушили її до сліз. Невже його душа була так зранена війною й чимось, що сталося з ним, як вона відчувала, ще до неї? Вона розглядала його зблизька, поки вони йшли полями. Вона хотіла від нього дуже багато чого, але не могла допустити, щоб пережиті нею колись страждання повторилися. Закохатися в цього чоловіка, щоб зрештою побачити, як їй принесуть його розтерзане тіло. Вона відвернулася від нього, і вони довго йшли мовчки. Пройшовши поле, вони опинилися в гаю спрямованих у гору сосан. Раптом рука Ендрю лягла їй на плече, і він повернув її обличчям до себе. «Кетлін, я думаю, у нас занадто мало часу». Тихо сказав він, і в його голосі чувся страх. «Ти хочеш сказати, через війну?» Він кивнув. «Я не можу відкрито говорити про це з будь-ким», – прошепотів Ендрю. «Вони всі дивляться на мене, слухають мої слова і вірять, що вони допоможуть їм. Ти знаєш, у мене було причуття тієї ночі, коли ми відпливали з Сітіпойнта. Страх, що крився десь у глибині, що ми прокляті. Ми вбили так багато людей, допоможе мені Господи, що мені здавалося». «Ніби наші душі витратилися. Подивися, що сталося з молодим Готорном. Я люблю цього хлопчика за його моральну силу, дуже багато чого в ньому нагадує мені молодшого брата. Його голос перервався. «Господи, допоможе мені», – прошепотів Ендрю. Він перетворився на вбивцю, як і всі ми. Знаєш, внутрішній голос говорив мені, кинь це все, тікай, сховайся. Але коли Калин підняв повстання, я не міг кинути їх на призволяще». Ти не міг учинити інакше, прошепотіла Кетлін. Але всі ці розмови, промовив Ендрю здавленим голосом, ці розмови про свободу і незалежність зводять мене з розуму. Тому що нам доведеться заплатити немислиму ціну. Можливо, у дітей готорна є хоч якийсь шанс, у чому я сумніваюся, але, може, вони все-таки пізнають радість такого життя. А тобі й мені, як і всім, хто пішов за мною, доводиться платити стражданнями й смертю за моєю командою. «Ти не знаєш, що означає дивитися в їхні обличчя, повні надії, усвідомлюючи, що зрештою сам пошлеш їх на загибель. Я роблю це вже більше трьох років. Колись я любив Владу і весь цей блиск, але, Кетлін, це з'їдає мене, і я відчуваю, що мені вже нічого віддавати». Забувши всі свої страхи, Кетлін простягнула руку і доторкнулася до його обличчя. Він щосили намагався тримати себе в руках. «Я хочу сказати, що, напевно...» У нас залишилося небагато часу. Коли прийдуть тугари, ми поб'ємося з ними, але він осікся. Більше вона не могла стримуватися і, ридма плачучи, кинулася в його обійми. Я вже майже не знаходжу в собі сил, хрипко прошепотів Ендрю. Я допоможу тобі, любов моя. Ти маєш бути сильним заради них. Я боюся виявитися слабким, сказав він, борючись із собою. Ти досить сильний, щоб бути слабким зі мною, прошепотіла вона крізь сльози. У цей момент вона усвідомлювала, що знову прирікає себе на страждання і, як це було з усіма іншими, він вислизнув від неї в царство тіней, не озирнувшись. Правда, цього разу вона швидше за все піде за ним. Їхні губи стикнулися в найніжнішому з поцілунків, потім знову і знову з усе наростаючою пристрастю. Ніхто з них не зміг би сказати, як довго тривав їхній поцілунок, вони заблукали один в одному, давши волю почуттям, які обидва так ретельно приховували відтоді, як уперше зустрілися. Раптом до свідомості Кетлін дійшло, що неподалік хтось делікатно кашлянув. Здригнувшись, вони озирнулися. Доктор Вайс стояв на узлісі гаю, задерши голову до неба. А, полковнику, промовив Вайс по діловому, відірвавши нарешті свій погляд від небес. Усміхаючись, вони дивилися на старого доктора. Гаразд, Еміле, що там сталося такого важливого, пожежа. Тобіас щойно повернувся на оганкіті. Що «Щоб йому!» Вигукнув Ендрю. «Він завжди встряне там, де не треба. Хороші новини, Ендрю. Вони привезли вантаж високоякісного свинцю, і, клянусь богом, вони знайшли навіть мідь. Кур'єр йшов сюди, щоб знайти вас, але я вирішив сам повідомити вам про це. «Що ж, ходімо», – сказав Ендрю, глянувши на Кетлін, яка витирала заплакання очі. Еміл добродушно усміхнувся їм. Він розкусив їх із самого початку і розумів, що зараз вони потребували один одного, як ніколи. Вони пішли слідом за ним, розгублено усміхаючись один одному Емілу, і залізли у візок, на якому він приїхав за ними. Еміл же турбувався про майну набагато менше, ніж про Ендрю, і подумки привітав себе з тим, що вдалася його маленька хитрість, коли він натякнув Ендрю, що непогано було б запросити Кейтлін взяти участь в інспекційній поїздці. «Що ж, це був прекрасний день», Принаймні для вас двох, обронив він, вилізши у візок і беручи вішки. Дійсно прекрасний день. І всі троє розсміялися, коли візок затряся дорогою в місто. У житті не бачив дивнішого видовища, збуджено ділився враженнями О' Дональд. «Наче, чорт забирай, ми прямо в стародавній Рим потрапили. А вони на веслах, зовнами нами спереду, Господи Ісуса. Але ви бачили, як ці світи стали тікати», коли одна з моїх гармат вистрілила по їхніх луках. Сяючий О'Дональдо глянув присутніх, наливаючи собі чергову чарку. «Артилерія, може, і зробила свою справу», – перхнув Тобіас, але вирішальну роль зіграв О'Ганкіт. Ендрю підняв руку, щоб припинити суперечку. Стосунки між ними і без того були натягнутими, а ця подорож ще більше загострила їх. «Усе почалося зі склодовів». Одного разу Флетчер прийшов на збори активу і повідомив, що вони використовують відходи свинцю для підфарбовування своїх виробів, а також як припід для заднання шматочків забарвленого скла. Відповідь знаходилася в них прямо під носом, оскільки всі вікна в келії Раснера були запаяні свинцем, але ніхто й не подумав заглянути туди. Від в розшуки привели до одного морського капітана, чия сім'я зергала цей секрет як зінецю ока. Нарешті, підкупивши капітана чималою кількістю золота, З'ясували, що метал постачало їм якраз те місто, повз яке Тобіас пропливав минулого разу. Тобіасу дуже хотілося вирушити туди самому, і його зовсім не обрадувало, що його супроводжуватиме Одональд, під командою якого були дві гармати і двадцять озброєних гвинтівками людей. Усі розуміли, що це була підстраховка, покликана гарантувати повернення Тобіаса. Але вголос про це не було сказано ні слова. «Ми простояли на якорі три дні», – продовжував Одональд, «Поки нарешті ці мерзотники не зволили вийти до корабля. Ти мав рацію, полковнику, дорогенький, це природжені хитрі торгівці. Торгувалися ми з ними кілька днів і зрештою продали їм, як ти велів, одну єдину гвинтівку, трохи пороху і кілька годинників, виготовлених хоторном. В обмін ми отримали весь свинець, який у них був, 40 тонн. Цього недостатньо, сказав Ендрю М'яко. Нам потрібно по 500 патронів на кожен із 20 тисяч мушкетів». Разом понад 300 тонн свинцю. Але ми вже домовилися з ними про регулярну торгівлю. Я обіцяв їм 50 мушкетів, одне з чотирифунтових знарядь і 5 сотень будильників, якщо вони дістануть ще 250 тонн до кінця літа. Мені це зовсім не подобається, промовив Тобіас холодно. Озброюючи цих язичників, ми копаємо собі яму. «Знаю, знаю», – сказав Ендрю, хитаючи головою. Судячи з того, що вже розповів йому Тобіас, Люди, що жили по південних берегах моря, були фінікіцями або карфагенянами, і привезені зразки письма підтверджували це. Була велика ймовірність, що вони розберуть рушниці, поекспериментують із порохом і зрозуміють, як це працює. А в яких вони стосунках із тугарами? Запитав він О'Дональда. Вони називають їх мерки. Стверджують, що їм ще два роки шляху до них. Заради їхнього ж благополуччя, сподіваюся, що це так. Ти сказав, що ми боремося проти Тугар. Вони цьому не повірили, сказали, що ми божевільні. То, значить, на південті Кати-Нікуди, промовив Ендрю спокійно, пронизавши тобі аса поглядом, але той промовчав. Амідь! О, Дональд дістав з-під столу мідну урну. У мене п'ятсот таких на кораблі, і ще пара сотень брусків, кожен із яких важить близько п'яти фунтів. Ендрю просяяв. Тепер мій челел міг тягнути свій телеграф, а Фергюсон – організовувати дротове виробництво. «Ми обіцяли повернутися за наступним вантажем за місяць. Залишається сподіватися, що за цей місяць вони ще не навчаться робити рушниці», сказав Ендрю незворушно, і хоча всі розсміялися, він не видав ані звуку. Сам він сподівався, що вони не створять додаткових проблем для своїх сусідів, а також для самих себе, якщо їм вдасться вижити після всього цього. Але коли він подивився на інший кінець столу і побачив Кетлін, що сиділа там, він забув про свої страхи, нехай хоча б наразі.